Síðar að þessa lóníku bref, annar kafli. En að því varðar komu drottins voss Jésu Krist og að við söpnumst til hans, byði ég ykkur bræður og systur að vera ekki fljótt til að komast í uppnám eða verða hrægt, korki þótt vísa sér til anda vitrunar nýja einhvers sem ég á að hafa kent eða skrifað um að dagur drottin sé þegar fyrir höndum látið engan vill ykkur á nokkurt hátt. Ekki kemur dagurinn nema frá hvar komi fyrst og maður lögleisisins komi fram sonur blötunarinnar sem setur sig á móti gvuði og reykir sér yfir allt sem heitir gvuð eða helgur dómur, sest í musteri gvuðs og gerir sjálfan sig að gvuði.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 Af engu. Þegar lögleisingin kemur fram er satan að verki með allskins furðuverkum, lígatáknum, undrum og alls konar ranglætisvélum sem blekja þau sem eru á glötunar leið. Þau glatast af því að þau vildu ekki þykja kærleikan til sannleikans svo að þau mættu verða hólpinn. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þau trúi líinni. Þannig verða þau öll dæmt sem trúðu ekki sannleikanum en höfðu velþóknun á ránglætinu. En ætíð hlíti að þakka Guði fyrir ykkur bræður og systur sem drottinn elskar. Guð útvaldi ykkur til þess að þið eruð frum gróði til hjálpbræðis. Guð létt andan helga ykkur og þið trúið á sannleikanu. Til þess kallaðan ykkur. Hann létt mig boð ykkur fagnaðar boðskapin um að þið skilduð öðlast hluteld í dýrdrottinsvors Jésu Krists. Siskin, standi því stöðug og haldið fast við þær postulegu kenningar er ég hef flutt ykkur munnlega eða með bréfi. En sjálfur drottin vor, Jésús Kristur og Guð faðir vor sem elskaði oss og gaf oss í náð eilífa huggun og góða von, huggi, hjörtu, eðar og styrki í sérkverju góðu verki og orði.